Тащої розваги для тебе не існувало. Поки сестри вишивали біля вікна, спостерігаючи закрасеннями гондольєрами, ти гладила пергаментні сторінки давніх книг і намагалася зрозуміти, що в них написане. Одного разу, коли батько був дуже заклопотаний своїми справами, ти непомітно вийшла за межі книгосховища і тихо попрямувала до південного крила, до зали Великої Ради. І зачудовано заумерла посередині. Уперше роздивляючись полотна Тіціана, Тінторетто та молодого маляра Пауло Веронзе. До речі, тоді ти ще не могла знати, як тобі пощастило. Згодом всі шедеври було знищено пожежею, котра сталася кілька років потому. У кутку зали, розписуючи колону, працював художник. Йому було років — Двадцять. Але тобі він здався дуже дорослим і навіть старим. Адже тобі було лише дев'ять. Ти стояла тихо-тихо. Але він відчув твою присутність і озирнувся. Вітаю вас, руда сеньорино, — промовив він. — Йо не рудо, — образилась ти. — Ой, прошу вибачення, я не розгледів ви золота, — засміявся він і знову повернувся до колони. На ній одразу ж виник яскравий штрих, такий яскравий, як колір твого волосся. А вже ж, а вже ж я пам'ятаю вологий запах вітру, що буває у найпотаємніших куточках мого старого міста. Скільки разів він зривав з моєї шиї шовкову хустку дав кидав її середину гранд-каналу. У роті у мене завжди гірко. Я люблю розрізати стеблину якої-небудь рослини. Котра трапляється на моєму шляху, а рослин тут небагато, та й тії частіше за все ростуть у великих вазонах біля сходів і будівель, сірий дощовий серпанок майже завжди висить над мостами й каналами. Від того мандрівникам наше місто здається похмурим, вологим, непривітним. Тут мало вільного простору, і вулиці такі вузькі, що їх можна з'єднати руками. Але варто лише настати ночі як все перетворюється. Золоте із чорним – це надзвичайно красиво. Чорні рукави каналів, овальні мости, глибокі колодязі вулиць та бані палаців обплутані золотими неводами місячного світла. На воді теж дріжить золотава сітка. Венеціанський місяць – справжній штукар. Він несподівано висвітлює деталі, Котрі були непомітними вдень. Засинаючи, я дивлюсь на стіну протилежного будинку, на ній вимальовується філігранний візерунок, ніби закопчений чайник подряпали золотою голкою. Ось, чому я так полюбляю чорний колір. Це колір мого міста. Лаковані чорні гондоли, чорні плащі доміно, чорні шовкові мантилі. На плечах аристократок. На цьому тлі вигідно вирізняються просто На них рожеве з білим. Ось вона справжня демократія. Наказ Сенату про боротьбу з розкішчю. Багатство ретельно приховується. І тільки під дахами палаццо панує червоне і золотим. Кольори слави, волі і пристрасті. О, моя Венеція! Геніальне божевілля з очих Джорджо Массарі, Антоні Понте Віченцо Скамоці, Філіппо Календаріо, П'єтро Базею, Альфонсо Альбергетті кожен в свій час кинув перлину у ці води. Мені двадцять. Я люблю стояти на мосту Академії, дивитися на палаццо Фалієр. Це зграбний маєток з двома бічними лоджями. Він лишився в первісному вигляді з того часу, коли у ньому мешкав Дож Мартін Фалієр. Стоячи на мосту, я уявляю, як його вели до страти. Бабуся моєї бабусі розповідала, що навіть стоячи біля плахи. Він виголошував прокляття городянам, і усі ледь стримувалися, щоб не впасти на коліна перед узурпатором. А потім ще довго не довіряли кожному новому правителю. Сестри насміхаються наді мною. Я відмовляю десятому залицяльнику. Після книжок, які я перечитала у палаццо Дукали, всі вони здаються мені однаковими.